يا زهور الروض بيدي اسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن اعيدي ونقول لحن اعيدي وله اللحن اعيدي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ala ahlihi wa sahbihi ajma'in allahumma la ilma lana hakim allahumma 'allimna ma yanfa'una wa mfa'na bima 'allamtana wa zidna min rabbil 'alamin dragaj poštovana braćo inshallah taala večeras ćemo progovoriti nekoliko riječi o izuzetno bitnoj temi o tome u čemu se nalazimo kako bismo znali vrednovati to u čemu se nalazimo i kako bismo znali Što bolje i što više čuvati ovo u čemu se nalazimo trenutno sada, inšallahu ta'ala, moliti Allah subhanahu wa ta ta'ala i u budućem. Odnosno večera ćemo, inšallahu ta'ala, progovoriti nekoliko riječi o ovom našem islamskom brastvu. Koliko smo svjesni njega, koliko nastojimo da ga očuvamo, da li smo mi to stekli svojim rukama... Ili je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, a svaka blagodat koja dolazi, dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa zbog toga takvu blagodati ili takve blagodati trebaju čuvati. Dakle, jesmo li mi ovo u čemu se nalazim, ova naša veza koja postoji, naše potpomaganje, jeli, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da smo mi to stekli svojim rukama ili nam je to Allah subhanahu wa ta'ala dao kao svoju blagodat. Pa ćemo ako Bog da večeras progovoriti nešto o tome. Kroz dakle sljedeće tačke, kako biste imali ako Bog da ovu temu otprilike zaokruženu na jednom mjestu, dakle značenje brastva i njegove vrste, vrste brastva, kako nas naša vjera, islamski šarijat, podstiče na očuvanje, jačanje, izgradnju islamskog brastva, koji su to plodovi islamskog brastva, jesmo li ih doživjeli, jesmo li ih svjesni, Ako nismo, kako dakle, šta da radimo da bismo doživjeli te plodove islamskog vratstva. Odlike brata u islamu, to jest s kakvim ljudima se trebamo družiti, s kakvim ljudima trebamo jačati ovu vezu, sredstva koja nam pomažu u izgradnju, učuvanju, jačanju našeg islamskog vratstva i ono možda ponajbitnije za nas prava i obaveze. Prava koja imamo jedni ko drugi, odnosno obaveze, ono što smo dužni jedni prema drugima, jeli. Da bi to islamsko bratstvo bilo, dakle, onako, kako Allah subhanahu tjela od nas, jeli, traži. Pa, dakle, u arapskom jeziku, pod bratstvom, jeli, prvenstveno se misli na onoga koji zajedno, dakle, s vama potiče od iste majke ili istog babe. Dakle, to je kada je riječ o bližoj rodbini. Dakle, vaš brat jeste onaj koji potiče od iste majke ili od istog babe. I... U arapskom jeziku također jeli, postoji, uh, ovaj termin se koristi, dakle, bratstvo, brat za dalju rodbinu, pa ćemo naći brojne kuranske ajete kada se opisuju poslanici iz kojih naroda su poticali, odnosno kojim narodu, narodu su jeli upućeni, poslani, spominje se, dakle, i mi smo poslali tom i tom narodu njihovog brata. To mi to narodu njihovog brata. Jel pa kaže Allah subhanahu wa ta'la A adu, narodu Ad poslali smo njihovog brata huda. Odnosno jednog od njih. Dakle, prije svega u arapskom jeziku, dakle, pod bratom se misli onaj koji potiče, koji zajedno s vama potiče od iste majke ali istog babe. Ili, dakle, onaj koji je vaš zemljak. Dok, dakle, u šarijatu pridodaje se još ovo treće, jel, značenje, to je brat, dakle, povjeri. Brat, dakle u islamu povjeri i nema sumnje, svi smo svjedoci, da ljudi ako ne i svi ne vole usamljenost, ne vole izdvajanje, žele da žive u zajednici, žele da se druže li, s drugim ljudima, pa s toga islam dolazi da ispuni tu potrebu ljudi. Pa postiće, naša vjera Islam postiće na sve ono što dakle jača tu međusobnu vezu, jel, među ljudima, jača dakle njihovo jedinstvo, jača zajednicu, jel, ljudi dok udaljava, upozorava, ukazuje na sve ono što kida, dakle, tu zajednicu, upozorava, jel, na jedinjenje. I na I pogledamo li selef, naše ispravne prijezhodnike, počevši od ashaba, vidjet da su oni posticali na uspostavljanje, dakle zajednice uspostavljanje džemata, traženje, ili prijatelja i slično. Pa tako Omer, radijallahu telan, poznat vame, dobro, Omer drugih halifa nakon Allahovog poslanika, alihi salatu slama, rekao je, čovjeku nakon islama, nakon vjere islama, dakle muslimanu, nije dato veće je dobro od dobrog brata. Čovjeku kojem je dat islam, dakle koji je postao musliman, nije mu date, već je dobro, nije mu data, već blagodat od dobrog brata, pa kada neko od vas doživi, osjeti ljubav od neke osobe, odnosno brata, neka ga se dobro drži, neka se dobro pridržava njega. Alija, radijallahu talan, koji je bio četvrti halifa, kaže, džemat s problemima, zajednica s problemima, džemat ljudi s problema bolje od čovjeka pojedinca koji nema problema bolje dakle, nalaziti se u skupini, u zajednici koja ima problema, je li, krene pa stane, krene pa stane, nego se izdvojiti, misliti, dakle, da se ti potpun, da si bez grešaka. Također je rečeno od Selefa, najnesposobniji čovjek jeste onaj koji zapostavi traženje prijatelja. Onaj koji ne traži prijatelje on je nesposoban. Međutim, ima je neko koji je nesposobniji od njega. Ha? A to je onaj koji je imao prijatelja pa dozvolio sebi da ga izgubi. Onaj ko je imao prijatelja, imao vrata pa dozvolio dakle sebi da ga izgubi. Nije dakle vodio računa o onim pravama i obavezama koji moraju jedni prema drugima ispunjavati. Malik ibn Dinar, Rahimahullahu ta'ala, rekao je, ništa na dunjalu ko ne vrijedi izuzev droga, susreta s braćom, noćnog namaza, uzučenje Kur'ana i kuća u kojoj se slavi veliča, spominje Allah dželle dželalu. A prije svi njih pri svih jomera i alije i malika ibn dinara i drugog selefa rekao je Allahov poslanik salatu sallahu selam almu'minu ya'alafu wa yu'alafu wala khaira fiman la ya'alafu wala yu'alafu wa khairu nasi anfa'uhum linnas mu'min vernik je stonaj koji prijatelju s drugima i dozvoljava da drugi prijateljuje s njim Dakle, on sebi traži prijatelje i dozvoljava da drugi, jel i nađu u njemu prijatelja. Nema nikakvog dobra, kaže Allah u poslanika Alihi sallamu, onome koji ne traži sebi prijatelje, niti dozvoljava da drugi uzmu njega za prijatelja. Dok je najbolji, dakle, onaj od ljudi koji je najkorisniji drugim ljudima. I šeha Albani, rahimahullahu ta'la, ove hadise ocjenio vjerodostojnim. Kako nas, naša vjera, šarijat, postiče na očuvanje, dakle, ove veze koja postoji među nama, ako bo ovdje. Kako nas postiče da jačamo u vesu? Da je, dakle, još više izgrađujemo. Pa prije svega, Allah subhanahu wa ta'ala postiče nas na ovu svoju blagodat. Pa kaže, niste vi to stekli svojim rukama, već je to blagodat od mene. Indirektno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže u surih u čaratvama, dobro poznat, a često se spomni na minberima ili na hudbama, in nemal mu'minune ihvatun, doista su samo vjernici braća. Pogledajte, doista su vjernici braća. Nije rečeno doista bi vjernici trebali biti braća, nego doista su vjernici braća. Jesi li ušao iman, jesi li postao vjernik, musliman, prihvatio se ove vjere, automatski, dakle, braci sa drugim muslimanima. Automatski imaš prava kod drugih muslimana, također, dakle, imaš obaveze prema njima. Ne što bi to ti htio ili ne htio, hoćeš s ovim prijateljovati ili neđeš, hoćeš nekoga mrziti ili neđeš. Ha? Dakle, obavezat je čim si ušao u islam, dakle, imaš određena prava i određene obaveze prema drugim ljudima. Jeli? Pa također Allah subhanahu wa ta'la kaže dakle, da je ovo njegova posebna blagodat. Pa spominje kada govori o ashabima, dakle, govori o svima, indirektno, dakle, o ovom umetu Muhameda, alihi salatu salam, kada spominje kakvi smo bili prije, odnosno kakvi su oni bili prije, a i mi smo se nalazi u takvim sličnim situacijama, pa kaže Allah subhanahu wa ta'la, فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِهْوَ Pa ste vi njegovom blagodati postali braća. Allahovom blagodat Niste vi to stekli svojim rukama, niste dinarom i dirhemom uvezali se i postali ovako složni, ovako jedinstveni, da, da ćete žrtvovati sve jedni za druge. Već je to Allahov blagodat. Allah subhanahu wa ta'ala je podario tu blagodat vama. Pa svaku Allahovu blagodat je li treba čuvati i biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na njoj. Također Allah subhanahu wa ta'ala postiče nas... Nakon što nam govori da smo obavezni ovo imati jedni prema drugima i da je to njegova blagodat i da trebamo čuvati, dakle, tu njegovu blagodat govori nam o velikim koristima, plodovima koje, ako Bog da, jel, uživamo i koje dobivamo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se spominje, dakle, u hadisu Ebu Hurire radi Allahu talan da je ova naša veza, ovo naše bratstvo, jeli, volimo se radi Allaha subhanahu wa ta'ala, jedan je od razloga da je Allah subhanahu wa ta'ala tebe zavoli. Put, jednostavno, želiš da Allah subhanahu wa ta'la tebe zavoli, voli ti svoga brata radijallaha subhanahu wa ta'la. Pa se prenosi u hadisu Abu Huraira radijallahu wa ta'la, vjerovatno ste čuli taj hadis, često se spominje. Da je jedan od ljudi krenuo u susjedno selo, u susjedno mjesto da posjeti svoga brata. Pa Allah subhanahu wa ta'la sve znajući, zna namjeru, zna kud je nakanio, kud je krenuo, poslao je Meleka u ljudskom liku. Allah subhanahu wa ta'la jeli dozvoljava melekima da se pretvaraju ljudske likove, jeli pa je poslao meleka u ljudskom liku i poslao ga na put, dakle kojim ovaj treba da prođe. Pa je melek došao i iščekivao kada će ovaj da najiđe. Kada je naišao, zaustavio ga i pitao kuda si kreno. Pa kaže, krenuo sam da posjetim svoga brata u susjednom selu. Imaš li neku potrebu kod njega? Pita ga melek, ne. Želim da ga posjetim samo radi Allah subhanahu wa ta'la. Pa ga Melek obavještao o ovoj velikoj nagradi, o ovoj velikoj jeli, koristi. Doista sam ja Allahu i za slanik. Allah me je poslao da te obavije s tim, da zbog toga što ti njega voliš radi Allaha subhanahu wa ta'la, posjećuješ ga radi Allaha subhanahu wa ta'la i Allah tebe voli. A mislim da vjernik i vjernica ne žude ni za više osim za tim da ih Allah subhanahu wa ta'la zavoli. Kad ih Allah zavoli onda sve će ih Bog da zavoli. Melek Jeli, zatim vjernici na dunjalku jeli. Pa u drugim brojnim hadisima jeli, Se spominje da oni koji se posjećuju Oni koji se vole Oni koji se potpomažu Oni koji se obilaze Da je njima Allah subhanu wa ta'la kaže i svoje dobrote i svoje plemenetosti I svoje milosti Njima je njegova ljubav obavezna Allah subhanahu wa ta'ala kaže pa hadis Kucije poznato. Hadis Kucije, dakle ono što Allah subhanahu wa ta'ala govori, nije od Kur'ana, već je dakle od hadisa hadisa Kucije. Pa brojne dakle verzije rivajeti postoje i kaže Allah subhanahu wa ta'ala dakle u hadisu Kuciju: "Haqqat mahabbati 'ala al-mutahabbin, wa dhilluhum fi dhilli al Allah, Đele, Đele, naš gospodar, stvoritelj. Kaže, moja ljubav je obavezna onima koji se budu voljeli radi mene. I doista ću ja njih postaviti u svoj hlad, odnosno hlad Arša sutra na sudnjim danu, kada ne bude nikakvog drugog hlada. A pozna to mi, kada nastupi sudnji dan, kada se bude iščekivao obračun, je jel spominje se u šarijatskim tekstovima da će taj dan trajati 50.000 godina. Da će se sunce spustiti vrlo blizu ljudskih glava. Da će se iščekivati Jel, kada će više odpočeti jeli, obračun? Pa će, dakle ljudi krenuti od Adema, od Nuha, obilazeće sve jednog poslanika da se zauzimaju, samo da krene obračun. Nije više bitno ko će, kako je završiti na tom obračun. Samo da se krene 50.000 godina, pod tako vrlo blizu spuštenim suncem, Ljudi se znoje zavisno od svojih grijeha, nekome će biti znoj do članaka, nekome do koljene, nekome do pasenja, neko, neko će se jeli, gušiti u znoju, odnosno svojim griješima. I samo da već počne. Ha, ljutim tamo ima jedna tajfa, jedna skupina koja se nalazi u hladu arša. Oni uopšte ne osjećaju dakle, tu urućenu. Jedna od tih skupina jesu oni koji se voljeli radi Allaha subhanahu wa ta. taf. I pored toga što se nalaze u tom hladu uživaju Allahu ljubav. Dakle, dobili su Allah'u ljubav ono što je najbitnije. Pa u drugoj verzi, u drugom rivayetu, je li ovog hadisa, spomni se da je rekao Allah subhanahu wa ta'la Hukat muhabbati lil mutahabina fija, wa hukat muhabbati lil mutavasilina fija, wa hukat muhabbati lil mutanasihina fija, wa hukat muhabbati lil mutazavirina fija, wa hukat muhabbati lil mutabadilina fija. Moja ljubav je obazna. Pasite, kod svakke je rečenze. Kod svakog primjera Allah subhanahu wa ta'la dakle, govori svoje dobrote moja ljubav je obavezna, moja ljubav je obavezna, moja ljubav je obavezna onima koji se vole radi mene, moja ljubav je obavezna onima koji uspostavljaju veze, održavaju veze jedni jeli, s drugima. Moja ljubav je obavezna onima koji se savjetuju radi mene, moja ljubav je obavezna onima koji se posjećuju, obilze radi mene, moja ljubav je obavezna onima koji se potpomažu radi mene". I prethodni ovaj hadis Finding Allah teha ocijenio vjerodobstajnih. تاكو وجر و في رجيس طوي ضجبت محبتي للمتحابين فيه Obavezna je dakle moja ljubav onima koji se budu voljeli radi mene. Volmu te džali sine koji budu sjedili radi mene, okupljali se radi mene. Molim Allaha džalu da i bude, ako Bog da njega, i da bude jedan od puteva zadobjevanja ove njegove jeli, ljubave. Volmu te bazili ne fije, volmu te zaviri fije. Onima koji se budu potpomagali radi mene i onima koji se budu obilazili radi mene. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala ovo islamsko obrazstvo. Budemo li vodli računa o našim pravima i obavezama jednih ko drugih, zasigurno je učinio najčvršćom imanskom vjerom, imanskom vezom, koja neće pući. Budemo li se držali tih prava i obaveza, to će također da bude put do jačanja naše vjere podpomagaćemo se, savjetovaćemo se, obilazeći se i slično. Pa Allahu Allah, poslaniku alejselavsalem kaže vjernosom hadisu kako ga ocjenjuje Šejh Albani inna auṯaqā uruḍ al-islāmi an tuḥibba fīllāhi wa tubghiḍa fīllāh. Da je ta najčvršća veza islama jeste da voliš radi Allaha i da mrziš mrziš radi Allaha. I brojne druge verzije ali postoje. Zatim pogledajte dragomi moj braću. Allah subhanahu wa taala sutra na suđenju da učinit ćete Na stepenu onoga koga budeš volio radi Allaha subhanahu wa ta'la. Makar. I nedostigao ga sa dijelima. Budeš li iskreno volio Allahog poslanika alihi salatu sam Pokušavao koliko god si u mogućnosti da slediš njegov sunnet. Ha, ako Bog da sutra će biti u njegovom društvu. Makar. I promakvo te mnogo šta od sunneta. Ali si trudio. Koliko si mogao. Ha, pa poznat vam je dobro hadis da je jedan došao od ashaba i rekao Allahu bosanče ne mogu nikako da se smirim. Dođem kod tebe, budem, slušavam te, je li pomno pratim, odem kući, ne mogu nikako da boravim kod kuće, moram da se vratim da opet sedim kod tebe. Pa kad odem kući sjetim se dakle onog detalja, onog momenta kada se moramo rastajati, kada ćeš umrijeti, kada će umrijeti pa ćeš ući u džennet, možda ja neću ući u džennet. Ili ako uđeš u džennet, ti ćeš biti na najvišojim prijedjelima, a ja hoću biti negdje tamo. Ili pa kaže Allahov alihi alejselam, ti ćeš biti s onim koga voliš. Allahu ekber. Ti ćeš biti s onim koga voliš. a je baš doista i tvoja brate takva ljubav, sestra tvoja ljubav takva, da se žrtvuješ za Allaha, vjeru da se žrtvuješ za sunnet Allahaovog poslanika, alejselam, koliko si u mogućnosti, ali srodno svojim mogućnostima, tako dakle, to će biti jasno dokaz tvoje Ljubavi prema Allahom poslaniku, jako Bog da sutra nadat se da nas Allah sastavi u njegovom društvu. Pa su prisutni ashabi upitali, Allaho poslanče li to samo za njega? On sad došao i tako, ne ne kaže za svakog. ko Kogod bude, dakle, volio nekoga radi Allah s.w.t. sutra će biti na njegovom stepenu. Dakle, u drugoj verziji je došlo, čovjek će biti s onim, jeli, koga voli, na stepenu onoga koga bude, jeli, volio. Jeli. Također Allah subhanahu wa ta'la učinio je ovo islamsko obrazstvo, ovu našu vezu, a razlogom doživljavanja, osjećanja imana. Da čovjek doživi iman, da doživi slast imana. Pa poznat vam je dobro hadisu u kojem se spomnije, kaže Allaho poslanika alihi salam, tri stvari ukoliko ih čovjek nađe kod sebe osjetit će slast imana. Pa na prvo mjestu spomnije i kaže da mu Allah i njegov poslanik budu najdraži od svega. Sve žrtuje radi Allaha i njegovog poslanika. Zatim na drugom mjestu da voli svoga brata ni zbog čeg drugog osim radi Allaha subhanahu A bude li, dakle to ko tebe prisutno ako Bog da osjetit ćeš slast imana jer ove su riječi Allahog poslanika alihi salatu sam istinite Također u drugom hadisu koga šehe Albani ocijenuje dobrim hasenom kaže Allahog poslanik Men serrehu an jeđide halavetel imani fel juhibbal mar'a la juhibbuhu illa lillah Koga raduje, ko priželjkuje da osjeti slast imana neka voli čovjeka neka voli brata ni zbog čeg drugog nego samo radi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala Jale. također Allah, Allah subhanahu wa ta'la učinio ovo islamsko obrastvo u našu vezu jednim dakle od načina upotpunjavanja imana pa kaže Allahu poslanik kako prenosi jebu mame, kaže Allahu poslanik alaihi salatu zan, men man ahabbe lillahi wa abgada lillahi wa aata lillahi wa man a'alillahi faqadi stekmelil iman ko bude volio radi allaha i mrzio radi allaha bude davao radi allaha i uskraćivo radi allaha taj će upotpuniti, upotpuniti iman i brojne druge dakle koristi da plaho ne oduži Pa dakle, na osnovu ovih šariatskih tekstova možemo zaključiti da mi budemo li dakle gajili među sobom ovo Allahov blagodat, čuvali je, a, doživjet ćemo pojedine plodove i na dunjaluku, pojedine jeli plodove doživjeti i na hertu. Pa dakle, od ovih zasigurno jeli plodova i koristi na dunjaluku, potpomagaćemo se u potrebnim situacijama, savjetovat ćemo se zbraćom jeli u nama nejasnim pitanjima, našim životnim problemima, Bitnim, dakle, odlukama i slišno, znamo da se imamo nekome povjeti, znamo da nas neko voli radi Allaha, znamo da će nas neko posavjetovati radi Allaha, neće nas posavjetovati radi svoje koristi ili ničega, slišno, već znamo, dakle, da nas ta insan voli radi Allaha i mogu se njemu povjeti u svemu, i malom i velikom i on će me, jeli, posavjetovati. Zatim, dakle, oni koji se budu istinski voli radi Allaha, čuli ste, osjetit će slast imana, doživjet će slast, jeli, imana, postići Allahovu ljubav, jeli postići imanu, potpuniti iman, zatim, jel, na sudnjem danu, dakle, one one koristi plodovi koje ćemo, mako Bog da osjeti na sudnjem danu, jel, naćemo se u hladu arša na sudnjem danu koji, kako, jel, stoji u šarijetskim tekstovima, treje 50.000 godina pod velikom ručinom, ako Bog doni oni koji se budu volili, radi Allaha subhanom talom, oni će biti, jel, u hladovini, hladovini arša. Zatim, dakle, u hadisu stoji da u toj hladovini će opet nalaziti se na posebnom ha, mjestu. Na kojem će mu zavidjeti, dakle, tom koji se bude volio s drugim, radijallaha subhanahu wa ta'ala, njemu će zavidjeti i poslanici i šehidi. Ha? Pa stoji, dakle, u hadisu da će biti na mimberima od nura. Oni koji se budu voljeli, radijallaha subhanahu wa ta'ala, bit sutra na sudnjem danu na mimberima od nura, pozavidjet će im i šehidi i vjerovjesnici, jeli, poslanici. Ha? Kakvog treba brata tražiti, odnosno s kim se treba, jeli, družiti? I posebno, dakle, čija prava treba uvažavati, jeli, i svoje obaveze prema njemu, jeli, ispunjavati. Prije svega, dakle, treba napomenti kao što smo, jeli, dobrim dijelom o tome i napomenuli, da, dakle, naše brastvo mora biti samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ni radi koga, ni radi čega drugog. Dina, radi i ostalog, jeli, ne smije biti. Jer sva, svako prijateljstvo na Dunjalku koje ne bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će kratko trajno i na kraju će biti pogubno. Bogovo što sutra na Sudnjem danu svako prijateljstvo koje je bilo na dunjoku radi nekoga ili nečega drugog, ne radi Allaha i njegove vjere, sutra će prokreći u neprijatelstvo. Kao što kaže Allah subhanahu wa taala, "El-ahillau Al yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Sutra će prijatelji jedni drugima biti neprijatelj na Sudnjem danu osim bogobojaznih, osim vjernici, vjernici koji se bojali Allaha i radi njega uspostavljali jeli, prijateljstvo na dunjalku, sutra će oni na sudnjem dano i dalje nastaviti biti jeli, prijatelj. Dok svi oni drugi, koji su se radi određene koristi ličnog interesa, jeli sastajali, obilazili, posjećivali, potpomagali, radi koristi dok je ona postojala, postojala njihovo prijateljstvo, kada je ona prestala, trajala je malo, jeli, i to se završilo također, jeli sutra će biti neprijatelji. Zatim, što se tiče odlike, i odlika brata o islamu kojeg, kojeg trebamo tražiti one su dakle sljedeće prije svega da je vjernik je tako? prije svega da je vjernik jer svaki čovjek je na vjeri svoga prijatelja svaki čovjek je na vjeri svoga prijatelja kao što je dakle došlo u hadisu i kao što je također došlo u drugom hadisu kaže Allah nemoj se družiti osim sa vjernikom i neka tvoju hranu ne jede osim osim bogobojazni zatim da se pridržava vjer ima mnogo ljudi Pogotovo danas koji kaže ja sam vijernik, ja sam vijernik, međutim ne drži se vjeriti. Mnogi fardovi ga prolaze, pogotovo jeli, namazi, ne vodi računa o namazu, ako stigne klanja, ako ne stigne plaho, jeli, ne, ne brine to, ne, ne kopka ga jeli, što je propustio namazi, slično. Jeli, stoga toga dakle, ne smijemo se mnogo družiti s takvim ljudima. S takvim ljudima se treba družiti dakle, da se popravi njihovo stanje ali da mi idemo, da se družimo s njima onako očekujući, je li da oni nas popravljaju hejhate, hejhate daleko je to da će oni nas popraviti da on se mi koristiti u pogledu vjere od takvih ljudi koji se ne držaju vjere kako neko kada nešto ne posjeduje da dadne to isto drugom, da može on ne posjeduje, ne drži se vjere, ne može ni nas okoristiti po pitanju vjere, stoga dakle trebamo tražiti brata koji se drži vjere i Allah subhanahu wa ta'la u brojnim kuranskim ajitima svome vjerovjesniku Muhammedu Poručuje savjetuje da se druži sa onima koji ujutro i večeri traže Allaha subhanahu wa taala traže Allahovo zadovoljstvo. Spomnijmo slave i veličaju Allaha subhanahu wa taala želeći njegovo zadovoljstvo. Pa vam dobro poznata sura Kaf kaže Allah subhanahu wa taala: "Vasbir nafsaka ma'al ladina yad'un rabbahum bil ghadati wal ashiyri yuridun wajha wala, yuridu wala ta'du ta 'aynaaka anhum turidu zinata al hayatid dunya istirbis". Budi u zoni koji traže Allahovo zadovoljstvo ujutro i večeri i slave, veličaju Allah subhanahu wa ta'la i badete, traže, traže Allah subhanahu wa ta'la i jutro i večeri, ne okrići se od njih ne odlazi od njih, ne traži nekoga drugog, želeći da dobiješ nešto dunjalog, želeći dunjalučke ukrase Jeli, također Allah subhanahu wa ta'la kaže vod tebi se bile men anabe ili slijedi put, ili budi uz one koji se nama vrataju, koji se vraćaju nama koji su svjesni nas također na drugoj strani koji i upozorava nas da se ne družimo sa onima koji su nehani prema Allahu subhanahu wa taala koji je mnogo neinteresuje vjera makar i govol da su oni muslimani da nose muslimanska imena i slično međutim ne interesuju ih mnogo vjera danas takvih ljudi je ali mnogo pa kaže Allah subhanahu wa taala wala tuti' man aghfalna qalbahun dhikrina I ne pokoravaj se, ne slijedi onoga, ne druž se s onim čije srce nehajno prema našem spomenu. Faaarid ammen tavallaan dhikrina, volem jurid illa lhajata dunja. Okreni se od onoga koji se okrenuo od našeg spomena. Okreni se od onoga koji se okrenuo od spomena mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, želeći interesuje ga samo dunjavog. Ne interesuje ga. Allah, njegova vjera, je li slavljanje, veličanje, Allaha subhanahu wa ta'la širinje njegovi vjeri ga ne interesuje. Zatim da je taj prijatelj s kojim ćemo se češće družiti da je pametan, je li, da ne ima kod sebe kakvih, li, manjkavosti. Na ono je, je li, rečeno da je bolji neprijatelj, pametan neprijatelj, nego prijatelj koji je ahmak. Više se koristiti od neprijatelja pametnog, nego dakle od prijatelja koji je, jel, ahmak, koji nije, jel, pri sebi. Također da bude lijepog ponašanja, jer čovjek što se češće druži sa osobom poprima, dakle, njegove nekakve osobine, pa trebamo tražiti čovjeka insana koji je lijepog, jel, ponašanja. Lijepog ponašanja da bismo se, dakle, i mi odlikovali, jel, takvim osobinama. Koja su to sredstva koja nam pomažu u učvršćivanju naše bratske vezi, naših ovih odnosa? Jeli, pa u šerijatskim tekstovima došla su brojna sredstva i trebamo, dakle, poneka od ovih sredstava, a nema smetnje, dakle, sve ukoliko, je jeli, vidimo i da imamo prostora da koristimo, dakle, ta sredstva. Pa, da obavijestimo brata da ga volimo, ukoliko u nekoga volimo, doista osjetimo to, a trebamo pokušavati, dakle, da osjetimo, da izgradimo takav osjećaj, da volimo brata radi Allaha, ni radi čega drugog, kada osjetimo taj osjećaj, doživimo to, trebamo brata obavijesti o tome. Ha, pa je očekivati? Da on, dakle, poznata je dova, kada nekoga obavijestiš, da ga voli se radi Allaha subhanovatela, on dovi za tebe, a očekivati je također da i on tebe zavoli radi Allaha subhanovatela. Došlo je, dakle, u hadisu, da je jedan čovjek rekao Allahom poslaniku nakon što je prošao drugi čovjek pored njih, rekao je poslaniku, ja volim ovog čovjeka radi Allaha. Pa je rekao Allahom poslaniku, ustani, obavijesti ga doista će to, jeli, učvrstiti vašu, vašu ljubav. Rekao je u drugom hadisu Allahog poslanika alihi salacom kada neko od vas zavoli svoga brata radi Allaha subhanahu wa ta'ala, neka ga jeli obavijesti o tome. Neka ga obavijesti da ga voli radi Allaha subhanahu wa ta'ala doista će, dakle, to uticati na učvršivanje njihove veze i jačanje njihove ljubavi. Zatim, dakle, ono što je najbitnije i kod ove teme i kod svake druge teme koja se tiče naše vjere, jeste, dakle, da bismo bili ispravni U svemu, pa dakle i u ovome Da bi to bilo dogotrajnije, da bi to bilo Jače, čvršće, mora naša veza Da bude sa Allahom Jaka i čvrsta Ako mi budemo ha, Kidali vezu sa Allahom Ne vrijedi nam ništa to što ćemo Sa cilim dunjalkom ospostaviti vezu Ako mi prekinemo vezu sa Allahom I sve ove druge Dunjalkke veze na dunjalku koje budemo Ospostavljali, samo će biti prividne Ako ne volimo gospodara ljudi, kako ćemo voliti druge ljude, radi Allah. Ha. Pa vam je dobro poznat hadis, ha? hadis Džibrila, jel' kada Allah subhanahu wa ta'la zavoli nekog svog roba na dunjavku. Da pozove Džibrila. Pa kaže, o Džibril, ja volim tog i tog svog roba. Pa ga voli ti. Pa ga automatski Džibril zavoli. Pa Džibril kad zavoli tog roba, izađe i pozove sve stanovnike nebesa. Ostan u nici nebesa, Allah djelle djelaluhu, vaš gospodar voli tog groba, Tog i tog na dunjalku dole, ti sićušni koji hodaš dole pod dunjalku. Allah djelle djelaluhu, iznad sedam nebesa te voli. Ja rob, imali nešto veće, ljepše, bolje da vjernik vijenca vjenica priželjkuju. Allah djelle djelaluhu, iznad sedam nebesa tebe voli. Sa tim Melek Džibril, najodabrani Melek. Pa kaže, ostan u nici nebesa, Allah voli tog i tog groba, Po imenu spomeni, volim ga ja. Pa ga volite i vi. Pa zavole svi stanovnici nebesa. Zatim kaže Allah, psanik, onda se taj Kabul, ta ljubav spusti i prema stanovnicima zemlje. Pa vjernici, vjernici koji se drže, vjere, zavole to groba. Nije dakle ispravo da svi ljudi. Jer mi znamo da najbolje insane nisu svi ljudi na dunjavku volu. Bilo je neprijatelje, ali tako. Ali ovdje se dakle u hadisu misli da svi vjernici zavole to groba i mi ćemo vidjeti, jeli, počesto na ovim prevedenim video, jeli, zapisima, vidimo nekakve, jeli, šehove izlaze i govore, samo dok čovjek progovori, deset minuta progovori, osjetiš preme njemu nešto. Ha, sigurno jaka veza, jaka veza s Allahom spana, ali ne znam da li ste gledali jedan kratak detalj, poznat ovim ono, ono što se dešavalo u Gazi, jeli, prošle godine i slično. Pa su kružili, jeli, svijetom snimci to što se dešavalo, pa jedna slika bila onog brata kada umire, jeli, sa šehadetom je ovako, jeli, drži prst, podigao prsti izgovara, la ilahe illallah, ašhedu en la ilahe illallah, ašhedu en la ilahe illallah, ašhedu en da ste zapamtili, uglavnom, dakle, bila je slika brata, ono, vereci, jeli, i tako drži prsti i izgovara. I sad spustili su jednom šehu taj snimak, jednom šehu iz Medine od nas, šehu Salih el-Movamisi. I čovjek samo dok je vidio sliku, čuo šta je izgora, čovjek plači. Ne može da krene onaj voditelj, pokušava nekako da balansira situaciju, ne može, čovjek plače kad progovori. Kaže, ovo je dokaz. Kaže, pogledajte koliko ljudi na Dunjalku ima, uživa u najvećim, najljepšim uživanjima, međutim ne sjeća se Allaha. Zaboravljaju Allaha. A pogledajte ovo groba. Umire od granate, od metka u teškim situacijama i sjeća se Allah subhanahu wa ta'la u tim najtežim situacijama. Potpuna kontradiktovno. Skaže, ovo je dokaz jake veze sa Allahom subhanahu wa ta'la. Jakog ibadeta, sigurno naćnog namaza. Er, da te Allah subhanahu wa ta'la podrži u takvim situacijama da se njega sjećaš Dakle, želkuješ njega, njegovo zadovoljstvo, sjećaš se njega, to je sigurno dokaz jake like veze, da si morao imati jako vezu sa Allahom s.p.t. ili prije toga. Pa dakle, da bi smo bili uspješni, da bi smo dakle izgradili, postigli, što se tiče vjere, sve dakle, jedan taj segment, prije svega dakle, moramo imati jako vezu Allahom tála, sa Allahom s.p.t., osamljivanja s Allahom s.p.t. ili i badeca s Allahom s.p.t. ili u onim zadnjim noćima, u zadnjim satima noći i sl. Također ono što će učvrstiti našu tu bratsku ljubav je se kada se vratimo i poslušamo i pogledamo svoje one plodove koristi koje ćemo jeli doživjeti ili na Dunjanku i na Hiretu, ako se prisjetimo tih plodova, tih koristi, zasigurno to će biti nam posticaj postreg da učvršujemo našu vezu sa braćom i jeli sestrama muslimanka. Zatim dakle ono što najviše zasigurno čuva naše islamsko vratstvo ili na drugoj strani kida naše islamsko bravstvo jesu ta prava i obaveze. Ukoliko ne budemo poznavali ta prava i pridavali jeli svojoj braći ta prava, jeli davali im ta njihova prava i ispunjavali svoje obaveze prema njima, sigurno to naše bravstvo će blijediti, blijediti dok na kraju jeli ne pukne. Pa dakle, kroz šarijaske tekstove došlo je mnogo, mnogo tih prava i obaveza. A poznato je jeli kod Arapa, poznato je I kroz Kur'an, i kroz hadis, sunnet, ukoliko se o nečemu mnogo govori, onda to ima veliku važnost. Onda to ima veliku važnost. jeli nebitne stvari, spomenu se jedan put, dva put, idemo dalje. To kako se o nečemu posveti, zadrži, mnogo, mnogo govori, onda to dakle ima i te kako veliku vrijednost. Ha, pa ćemo naći da trećina Kur'ana govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I pogledajte koliko Allah, džela, dželo ima imena. Jedini On zna. A islamski učenjaci su nabrajali preko stotinu. Iše, to govori dakle o veličini Allaha subhanovatala, kada se neko ili nešto opisuje sa brojnim imenima, onda je to dakle od tekako velike važnosti. Pa vidjet ćemo ovdje da u šarijatu, kroz Kur'an i sunnet, došli su brojni adabi, brojna prava i obaveze brata jeli muslimana jednog kod drugog ili jednog prema, prema drugom. Pa dakle, ja ću spomenuti onako, plaho ne naglašavajući šta smo obavezni, šta nismo, jeliko? Želeći da sve to koliko smo, jeli u mogućnosti praktikova, ne da vidimo stajanu obaveza i to moramo ostalo za leđa, jel, da bacimo. Već onako, jeli spomenti pa molite Allah, subhanahu wa ta ta'ala, da koliko smo mogućnosti od toga, jel, praktikojimo. Pa prije svega, postoji hadis, čuli ste, vjerovatno, vjerodostan hadis kod Buhari je muslima od Ebu Hureri, radijallahu talan, da je Allaho poslanika, alihi salatu, sam rekao, svaki musliman, kod drugog, svakog muslimana ima šest prava. Svaki musliman, kod svakog drugog muslimana ima šest prava, dakle drugi je obazan to premanjamo, pa je rekao, kada ga sretne, da ga poselami, kada sretne. Ida lakitehu feselim alihi, kada ga sretneš poselami ga, ha. dakle to je njegovo pravo kod tebe, kada ga sretneš poselami ga, iz ovog, ovog dijela hadisa, odmah iz ovih riječi zaključujemo da je bolji onaj koji naziva selam prvi, kada ga sretneš poselami ga. Ha. Nije, kada ga sretneš, očekuj da te pozove sami, Ne, kada ga sretneš, pozselamika. Zatim ida deake fa gibhu, kada te pozove sebi na gozbu, sofru, ha? se. Podazovimo se. Kažu islamski učitelji da je obaveza da se odazvati. Nadam se da neću mnogo odušt. Je kada je obaveza odazvati se na gozbu, da li na svaku sofru, na svaku gozbu ili kažu onda kada se čovjek ženi? Da je tada obaveza, ukoliko dođe i tebe posebno, dakle, poimenitno tebe, dakle, pozove, tebi je obaveza se odazoveš. Osim ako imaš nekakav opravdan razlog, možeš da se ne odazoveš da ne dođeš. Ali ti je, dakle, obaveza da se odazoveš. Dok, na svaku drugu sofru, svaku drugu gozbu, jeli, nisi obavezan, lijepo je, dakle, da se odazoveš. Ali ukoliko se čovjek ženi ili udaje, jeli, nekoga svoga i pozovete te dakle, da se obavezan da se Odazoveš zbog drugih jeli, hadisa na osnovu kojih jeli, komentariš ovako islamski učinjaci. Zatim, kada zatraži od tebe savjet da ga posavjetiš, to je njegovo pravo kod tebe. Dođe ti, brat, i zna da si ti od savjeta po tom pitanju, iste oblasti, možeš ga posavjetiti, ima čovjek problem, možeš ga posavjetovati obaveze da ga posavjetiš. Ako ne možeš ga posavjetovati, ne znaš ga posavjetovati, onda tvoj savjet njemu najbolji će biti da šutiš. Da ga uputiš na onoga koji će ga posavjetovati bolje. A ne da se ti petljaš, da ga savjetuješ pa da čovjeka dovedeš jeli, u veće probleme. Zatim, kada kihne i zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala da mu provučiš dovu. Kao što vam poznato, kada se kihne, kaže se alhamdulillah, onaj koji kihne, kaže se kaže alhamdulillah a ti koji ga čuješ kažeš yarhamuke allah allah ti se smijeo dakle ne mora na arapskom allah ti se smijeo on se zahvali allahualahu vala allahu a ti njemu kažeš koji su njegovi blizini koji ga čuješ ovde kažu islamski učenjaci dakle jer je došlo u hadisu ida ata hamid fahmidallah kada kihne pa se nakon toga zahvali allahu Obave zajedamo, proučiš mu dov obaveza je da mu proučiš dov dakle njegovo pravo kod tebe da mu proučiš dov pa je ovde uslov da se on zahvali allah subhanahu teala ko Zahvalise Allahu subhanahu wa taala nisi dakle dužan prema njemu je i proučiti ovu davu. Ukoliko dvojica kihnu, oba dvojice da proučiš davu. Ukoliko kihne jedan pa drugi, jednom pa drugom i slično. Ja. Zatim ukoliko se razboli da ga obiđeš, što je dakle pravo muslimana kod drugih muslimana. Kada se razboli, kada se razboli neki deda, kada se razboli nena, brat, sestra, obaveza ga je obići. Obaveza je nekome iz naše čaršije da ode da obiđe tog muslimana. Dakle, ovo je fard kifaje, kao što vam je poznati, ali, uh, kako se to kaže, obligatna dužnost zajednice. Nekoga od muslimana, neko od muslimana mora da ode da obiđe tog bolestnog brata, inače svi ćemo biti griješni. Pa kažu kada, u kojoj bolesti, postoje islamski učinjaci, poput činim se za hirijski kako i kažu svaka bolest. Od koje god bolesti da se razboli, treba ga obići. Dok, dakle, drugi islamski češnjaci koji su išli u detalje, razmatrali, dakle, ovu, a, jeli, problematiku, kažu ukoliko se razboli od one bolesti koja ga prikuje za postelju. Ha, ako njega boli glava, boli ga stomak, pa izadje opet u čaršiju, mješa se s ljudima, zbog čega ga obilasti. Ukoliko, dakle, se razboli od bolesti koja ga prikuje za postelju, takvu osobu je, dakle, obaveza obići. I da mat. Jeli, fete bjahu, kada umre da ga ispratiš, odnosno da ispratiš njegovu dženazu. Kada umre, dakle, od njegovih prava kod sebe ono što si obavezan prema njemu, jeli na drugoj strani jeste da ga ispratiš, da mu klanjaš dženazu da ga ispratiš do mjesta gdje će biti ukopan Kao što vam poznato onaj koji dođe i klanja dženazu ima nagradu jednog kirata, a koji ode dalje, dakle klanja dženazu ode... Spusti ga, dakle, u kabor, pristupuje njegovom spuštanju u kabor, zatim zagrtanju, kada se zagrne kabor, onda ima nagradu dva kirata, pa su upitali, ashabi, šta je to kirat? Allaho poslaniče pa je rekao, to je nagrada poput Brdauhude, ha, poput Brdauhude. I brojni su drugi šariatski tekste u kojima se spominje vrijednost klanjanja ženaze. ha prisutvanja ženazi klanjanje ženazu kao što vam je poznato je da je došlo u hadisu ko umre pa mu 40 vjernika bude klanjalo ženazu koji ne čini širk ni mali ni veliki njemu će dakle biti primljeno njihovo zauzimanje njihova dova dakle koji budu učili za njega je li biće primljeno u drugom rivajtu dakle uči se taka u a trebamo kada umre neko od muslimana trebamo juriti al da idemo da mu, da mu klanjamo ženazu pogledajte to je kod naših starih deda prisutno uvriježeno. Kod nas se je zna, je li, iz Mahale koja je 20-30 km i dalje kada čuju da je neko budući, da kod nas, je li, uči se kada neko umre u svim Mahalama, uči se, je li, obavještava se ko je umro, dolaziti dakle iz 20-30 km ljudi na dženazu. I to je kod njih, jeli, prisutno. Također, je li, postoji onaj hadis u kojem se spominje, a, i sad smo, mislim, imali priliku dovoljno, je li, ovih desetak dana kada se obično, je li, posti, ovih ovaj dan iz olajhidžeta. U hadisu stoji, ha? da je jedno jutro Allaho poslanika alihi salacom pitao ko je od vas obišao bolesnika, ko je od vas ahranio siromahu, ko je od vas osvanovao kao postač i ko je od vas klanjao džanazut. Četiri stvari, ha, poznat vam hadis, a tako. Kada je to upitao Allaho poslanik, alihi salacom, kažu posli sabah namaza. I na svako pitanje se javlja Obu Bekri govorio, ja Allaho poslanči, ja Allaho poslanči, ja Allaho poslanči. Ja sam osmano kao postač, ja sam klanjao dženazu, ja sam obišao bolesnika, ja sam nahranio siramaha. Pa kaže Allaho poslanika, ali ih neće se ova četiri dijela naći kod čovjeka u jednom danu, a da neće ući u džennet. Allaho narod, <coughs> umri, je vero. Narod pun stop umiri, je tako? Čujemo, često umru, umru. Ovih deset dana se uglavnom posti, je tako? Pa osvaneš, pa opostač, čuješ da je neko umro, otiđeš mu na dženazu, bolesnika također, onih koji su pred smrt također, imamo mnogo. I uz još i se romano, obiđemo i trebamo se, jel i takmičiti. U prilici smo maltene, skoro svaki dan da to ispunimo. Jeli, da posegnemo za ovim razlogom koji vodi, ako Bog da, do dženeta. Zatim, od prava i obaveza, jel i naših prema drugim muslimanima, jeste klonti se lošeg mišljenja. A loše mislimo o drugoj braći, drugim sestrama uhođanja, klonti se uhođanja, špioniranja, zavisti, mržnje, izbjegavanja, okretanja od brata muslimana. Jer je došlo u hadisu Buharire radijallahu ta'ala da je Allahu pusaniki alayhi salatu wasalam rekao: "Dobro se čuvajte pretpostavki, sumnječenja, loših mišljenja." Jer je pretpostavka, sumnječenje, loše mišljenje najteže i najopasniji govor. Valate jassesu wala tahassasu, nemojte uhođiti jedni drugije, nemojte špionirati za druge jeli li muslimane, je Nemojte se okretati, nemojte zavidjeti jednim drugima, nemojte mrziti jedni druge, već budite je li istinska braća o Allahove robovi. Ne smijemo činiti jedni drugima nepravdu, ne smijemo malovažavati i ponižavati jedni druge. Jer je došlo u hadisu Abu Hurere radijallahu ta'ala da je Allahu sallallahu rekao: "El muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu la yahqiruhu." Svaki musliman je, brat svakom drugom muslimanu, on ne čini mu nasilje, niti ga ponižava, niti ga omalovažava. Zatim, kada se sretnemo so svojim bratem, kada se posalamimo, da se rukujemo. Jer je došlo u hadisu Allahovog posanika da kaže, ma min muslimeni jel teqijani fe jete safehani illa gufire lahoma qable en jete farraqa. Nema dva muslimana da se susretnu, da se Nakon kada se poselame, da se rukuju, a da im neće biti oprošteni grijesi, da im neće spasti grijesi s njih prije nego što se raziću. Koliko nas tako je ovako grijeha jeli, prođe, odnosno nespadne grijeha? Počesto znamo jeli, susreti se, ne rukovati se, ne držati se, došle u drugim predanjima, jeli, sve dok se drže, dok se rukuju, da grijesi spadaju s njih. A kod nas mnogo, jel, ne marimo za ovaj adab. Također, nasmijati se bratu u lice pri susretu. Kada susretnimo se sa svojim bratom, kada susretnimo se sa svojom sestrom, jel, misleći na žene, žena kad ženu susretnije, ne brat kad žena su sretni sestru, slično, već sestre sestru, jeli, ili brat, braću, kada su sretne da ih dočekao lijepa vedra, nasmijana, jeli, lica. Jer je došlo u hadisu Allahovu posanika, ali ih i salat sam da je rekao, la tahtirenne minel marufi šej'a, ualav antalqa e bi voćin talq. Nemojte od dobra ništa omaložavati, smatrati malim, ni podaštavati, jeli, pa makar da sretneš svoga brata nasmijanog lica. To je dakle dobro kod Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim da mu napraviš mjesto u majlisu, kada dođi, nema nikde drugog mjesta, da ti ustaneš i kažiš, bujrum, evo mjesto za tebe. Rekao je Allah uposlanik aleyhi salatu sallam, la yuqi manna ahadukumu ar rajul min majlisihi, thumma yajlisu fihi, walakin tefasihu, au tavasavu. Jelika niko od vas ne dirže, jelika drugog muslimana drugog, jel, u međusku skupu, da bi on sjelo već, neka se kaže, jel, napravi mjesta, napravi prolaza, jel, neka se sjedi. Zatim, od naših obaveznih postupaka prema braći, odnosno njihovih prava kod nas jeste da branimo njihovu čast. Ukoliko čujemo nekoga da loše govori o njemu, da ružno govori o njemu, hajte. Da neistinu govori o njemu, treba da se stavimo u odbranu njegove časti. Rekao je Allah u poslanika, alihi salao men redde an erdije hihi redde allahu an veđihi nara jomel qiyame. Ko bude branio čast svoga brata, Allah subhanahu wa tala sutra će njegovo lice odbranti jeli, od vatre, djehennemske vatre na sudnjem danu. Također da ga zoveš njegovim najljepšim imenom, ili ono onako kako on želi da se zove, jeliko? u svom nekakvom jeli, najljepšem imenu ili najljepšem nadiju koju je da ga zoveš. Rekao je ome radijelallahu talan, tri stvari doprinose ljubavi tvoga brata, ili jašanju njegove ljubavi prema tebi, da ga poselamiš, kada ga sretneš, da mu napraviš mjesto na skupu i da ga dozivaš najljepšim imenima. Zatim biti u hizmetu, ukoliko smo u mogućnosti, biti u hizmetu bratu, ispunjavati njegovu potrebu. Ha? Jednostavna forma, formula. Ha? Kaže Allah u poslanika, alaihi salatu waslam, men kjane fi hađati, e hihi kjane Allahu fi hađati. Ko bude ispunjavao potrebu svoga brata, Allah će ispunjavati njegovu potrebu. Jednostavna formula, imaš problema, imaš potrebu za nečim, tragaj za potrebama drugih, pa pokušaj makar njihove potrebe da riješiš, Allah subhanahu wa ta'ala stavit će se, jeli, pa će riješiti tvoj potreb. Jednostavno i oprobano. Pokušajte i vidite ćete dakle da je to da je to tako. A dakle dovoljno nam je ovih riječi koje bilježe Imam Buhari od Allaha u poslanim Kalihisulucu. Zatim kada ispuniš neku njegovu potrebu, staviš se u hizmet, ispuniš njegovu potrebu, uradiš mu dobro djelo, dobročinstvo, neojdemo nekak posle prigovoriš. Ja sam te bio radio to i to. Hajde sa timi meni da ti to meni kako na dokradu je slično. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja yuhalladina amanu la tubtilu sadakatikum bil manni wal ada." Ovierci, nemojte svoja dobra djela, svoje sadake, svoje milostinje je rušiti, poništavati prigovorom ili zijećenjem uznemiravanjem. Jeli. Također Ako on tebi učini kakvu uslugu, on nama učini ne uslugu da mu se zahvalimo. A i on bi dakle trebalo znati kada ti njemu učiniš kakvu je uslugu, dobro djelo, dobročinstvo, izmetiš ga da on se također tebi zahvali. Jer je rekao Allahov poslanik alayhi salatun nije zahvalan Allahu onaj koji nije zahvalan ljudima. Onaj koji nije zahvalan ljudima na njihovom dobročinstvu, taj nije obično zahvalan i Allahu subhanu wa ta'la na njegovim blagodatima. Zatim da ga posjećujemo, radijal Allaha subhanahu wa ta'la i prethodio je onaj hadis Ebuhrire poduži i brojni hadisi kuci. Zatim kada posjetimo brata da ga ničim ne opterećujemo, da ne tražimo, da nam iznese i iznese, da sjedimo kod njega i sjedimo... Jeli Slično već kad dođemo da se zadržimo koliko je potrebno da ga obiđemo, saznamo njegovo stanje, ispunimo neku njegovu potrebu ako smo u mogućnosti, pitamo za njegovo stanje, posavjetujemo ga, posavjetuje nas jeli, i mnogo ne zadržavamo se. Zatim da ispunjavamo dato obećanja ako smo obećali jednim drugima nešto, da maksimalno se trudimo da to ispunimo. Ako smo već obećali, nije nas niko ha, tjerao toliko da damo obećanje da damo ugovor, da ćemo nešto u dogovoreno vrijeme ispuniti, je li završiti, ako smo već to dali, ako smo već dali objećanje, je li da ćemo nešto urati, onda moramo se maksimalno truti da to učinimo, ha? jer jedna od osobina licemira, monafika, jeste pronevjera nevjera objećanja. Kada Allaho poslanik ali sam govori o njima, pa kaže tri su znaka monafika, pa jedan od tih znakova jeste kada obeća pro nevjeri. Kada obeća pro nevir. I mi do, dobro znamo danas mnogo muslimana koji vrlo lako obećaju, još lakše ne ispune obećanje i onda još najlako se kaže onu čarovnu riječ, halali brate, zadržalo me nešto ovako ili onako. Nije se nimalo potrudio da dakle ono ispuni. Dakle sebe dovodi u nezgodnu situaciju, još ovako će se morati pravdati. Najčešće je dakle onda kada kaže halalice slagat da bi se izvukao iz one nezgodne situacije što je obećao, da će doći da će uraditi, pa nije ispunio, nije se prije svega pozahmetio da to ispuni, na kraju obavezno će slagat. Pa onda laž slijedi jedna drugu. Da bi se opravdao za prvu laž, mora slagati drugi puta. I onda nikad kraja. Zato, dakle, ne smijemo se dovati u te nezgodne situacije. Ako već nešto obećamo, onda maksimalno se truti, dakle, da to ispunimo. Obhoditi se s bratom na najljepši način, kada susretnemo se kada dođemo u goste kada nam dođe u goste biti skromni jeli prema njemu biti blagi ponizni iskreni s nasmijanim vedrim licem i slično čuvati njegove tajne čuvati njegove mahane i on svakako jeli naše ukoliko imamo a popravljati jedni druge ne širiti dakle manjkavosti naše jeli među drugim ljudima već dakle popravljati jedni druge dati mu prednost nak sobom u mjestu jeli na skupu jelu, piću u auto i slično su osjećati se s njim o ima u njegovim dakle situacijama da li žalosti, jeli tuzi, ili radosti, kada je radostan radovati se s njim, kada je žalostan, jeli i mi biti žalostni s njim i slično. Uljepšati govor s njim kada se nalazimo na sjelu, da li je pogovorimo, da ne dižemo glasove, da ne korijemo jedni druge, mrko gledamo jedni druge, jeli ružne riječi upućujemo, već dakle, da li je pogovorimo. Pa jedan veliki islamski činje, čuli ste vjerovatno, fulaj libni jad, rahima Allahotela kaže, bolje je čovjeku da uljepša svoj govor s onima koji sjedi na on Da se lijepo obhodi prema njima, da im govori lijepe riječ sluša od njih lijepe riječi, također bolje mu je da uljepša svoje ponašanje prema njima, to mu je bolje od noćnog namaza i dobrovoljnog posta. To mu je bolje od noćnog namaza, noćni namaz samo je za njega, dobrovolni post samo je za njega, dok dakle, ovako lijepo ponašanje zasigurno dakle, dovodi do ove ljubavi, jačane ljubavi. Ne prekidati ga, dogovori, kada završi, onda tražiti riječ, progovoriti jeli, i slično, pohvaliti ga. Onoliko koliko modolikuje ne treba ga ni pretjerano je li, hvaliti. Da se čovjek ne bi uzdigao, da se čovjek ne bi oholio, već dakle onoliko koliko treba ga dakle pohvaliti. Također kažu islamski učeniaci ukoliko ga neko u çaršiji kudi, spomnje njegove mahane, ne treba žuriti odma dostaviti ljudite kude je ovako onako, već ako mi primijetimo da je dakle osnovano to što govore o njemu spomnju neko njegovo loše dijelo, mi to primijetimo na njemu, vidimo, pokušati, jel, popraviti, posavjetovati ga, ako smo primijetili to dijelo, na lijep način, dakle, izokola indirektno, pokušati, dakle, ispraviti, ispraviti to njegovo loše dijelo. A ako ga ljudi, jel, hvali, treba, dakle, da ostaviti tu njegovu hvalu, ali, dakle, opet u granicama, jel, kao što rekao. Od njega tražiti savjet za sebe, davati njemu savjet, koliko smo mi u mogućnosti, isto tako, dakle, tražiti od njega n Selef, prijetodnici su takvi bili. Ha, pa kaže Hasan al-Basri, jeli Selef, Saleh, naši dakle ispravni prijetodnici, Hasan al-Basri je bio tabin, dakle, ashabi. Kak su bili ashabi? Ashabi su bili takvi kada se susretnu, kaže Hasan al-Basri, kada bi se susreli, govorili bi jedan drugom, o moj brate, ja sam, kao sam, ne mogu da vidim sve svoje grije, svoje manjkavosti. Pa ukaži mi ti. Ukaži mi ti na svoje manjkavosti. Ko bi to danas od nas rekao? A kad sretne svog brata, reći mi što ima primjer da se popravi. Ha, pa je drugi rekao, Bila ibn Sad, Rahime Allah, rekao je, znaj da ti je bolji brat onaj koji kada god te sretne primijeti na tebi mahanu, manjkavost, loše dijelo kod tebe, grijeh ili nešto slično da ti kaže, boj se Allaha čuvaj se, to nije dobro da te posavite. Bolji ti je takav brat od onoga koji kad god te sretne šako ti stavi para u džep. Bolji ti onaj koji te popravlja ili te popravlja, popravlja tvoj dunjaluk i ahiret. Popravlja tebe ovdje i na dunjaluku i ako bog da sutra na ahiretu. Bolji ti on od onoga dakle koji ti svaki dan, jeli kad god te sretne jeli daje i metka. Koliko god si u mogućnosti da umaniš raspravu s njim. Ne raspravljaj se. Jer zasigurno rasprava na kraju dovodi do udaljavanja. Počesto mi nismo toliko u vodama traženja znanja, pa ne poznajemo ni adab rasprave, kako raspravljati jeli, slično, pa počistnost naše rasprave ili završje udaljavanjem naših srca i na kraju može doći do kidanja, dakle ove ove veze. A poznat vam je dobro hadis u kojem kaže Allahov poslanik, alejsel selam, da onaj koji ostavi raspravu, pa makar bi u pravu. Ha, nam Allah, spadam da mu, Allah, da mu ona, Allahov poslanik obećava jeli, li najniži predioč na teli, dakle je Jel, jedno mjesto dole u džennetu ha, također jel, ukoliko i nešto prema tebi brat pređimo preko greške ha, ako, pre, ako ti učini tebi nešto lično ha, ne učini neki grih prema Allah ne prekriši Allahu u neku granicu već tebi nešto lično naudi pređimo preko toga očekivati da je sutra i ti pogriješiš prema njemu A pa će trebati razumijevanje njegovo prema tebi također i on priđe preko tvoje greške. Pa se prenosi od celefa, jednom je jeli, rečeno sutra ćemo se mi sastat, pa ćemo se raspravljati. Pa ćemo se korit, ukazivati jeli, jedni druge pa je ovaj rekao jeli, kao što mu je rečeno gaden ne teateb. Sutra ćemo se koriti pa je rekao ovaj bel gaden ne te lafer. Ne sutra ćemo se sastat, pa ćemo praždati jedni drugim. Nećemo dakle brojati koje šta prema kome loše učinio, tamo pisat, izvadit rokovnik i slično, većemo dakle opraštati jedni drugi. I poznati su vam primjeri Selefa, jeli, kako bi govorili teške riječi jedni drugima, pa kada bi uvideli šta su rekli, prelazili bi preko toga. Ha, pa vam je poznan slučaj jednog velikog islamskog učenjika, učenjaka koji je bio, dakle, Ibn Hubejere, bio vezir, bio je ministar, Doslovno bio je, dakle, ministar, ali bio je bio i veliki učenjak, Ibn Hubere, čak, dakle, ima jedno svoje dijelo u kojem spominje i džma, jeli, oko koji ispitanja se složili islamski učenjaci, jeli, vezir, Ibn Hubere. Pa se spominje, dakle, da je on, i pored toga što je bio ministar, imao svaki dan predavanje u mesečidu, u džami. Pa je komentarisao jedno fiksko dijelo. Pored njega je bio učenik koji je čitao to dijelo, a on bi komentarisao, dakle, kada pročitao određeni detalj, određenu rečencu, ovaj ibn Hubeire bi komentarisao pa je spomenuo jedno pitanje fiksko i rekao po ovom pitanju imam ahmed rahimehullahu teala od ova četiri mama od četiri mjeseca imam ahmed je pogodio imam ahmed je zauzeo ispravan stav dok su trojica i mama pogriješila pa je tamo jedan iz skupine učenika je li šejhova koji su također bili tamo i slušali njega ovog azire ibn huberu ustao i rekao ne imam ahmed nego ima Malik. Imam Malik je pogodio u ovom pitanju, a trojica imamo Ebu Hanife, Šafija i Ahmed su pogriješili. Kaže Ibnu Hubeyre, Imam Ahmed je pogodio, a trojica su ova pogriješila. Dakle, bitno je ko ona je onaj pogodio. Nije sad bitno ko je pogriješio. Kaže, ima Malik, imam Ahmed, ima Malik, imam Ahmed, imam Malik. I kaže, on ja, čitao volan knjigu. On čitao knjigu, ja komentarčijem iz knjiga, imam Ahmed, ima Malik, ima Ahmedu. I na kraju jednog bere pukov živac. Kaže, životinjo jedna imam Ahmed. Kada je rekao, šta je, kada je shvatio šta je izletlo iz usta, kaže gotovo, otvori knjigu. Nema predavanja, završava se predavanje. Hlasak, kuće. Sutra u isto vrijeme počinje predavanje. Stali bučenik otvara knjigu, hoće da nastavi na onom pitanju na kojem se stalo, kada je stani, sinko. Stani, stajem. Pogledajte, a ta isti, koji je rečeno život je jedna opet došao. Šta mislite da neko nama kaže, behime, životinja jedna, nikad se više ne bi srelo. On opet došao, opet ponizan, smiren, slušao šeha, došao da naučio od njega, jer traži radi Allaha, ne traži od njega nešto. A traži radi Allaha da se popravi u Allahove vjeri. Pa kaže Ibnu Hoberes, stani, sinko. Šta je? Kaže, jučer sam ja, svjedoci ste bili, svjedoci smo bili. Rekao svojome bratu, životinja jedna. Čuli ste, znate o čemu je bilo riječ, ja sam rekao. I kaže, neće početi predavanje sve dok on ne ustane i kaže, meni iste riječi. Oibnu ho bere, životinja jedna, ima malike upravo. Pa ustaje taj Ebu Mohamed, ustaje kada je, šejh, ja sam pogriješio. Ja nisam treba pred tebe da ispravljam trebalo sam te nasamo zaruko uhvatiti reći sve pogledaj vrace možda ti se oklizlo možda si pogriješio mislim da ima male kaže ne ne ja sam tebi rekao teške riječi sad tražiš pred svima taj ti meni kaže si ste riječi i tako je dakle potrejalo, ko će kome šta će kome reći a učenici ne strpljivo aj da kreneo više ko to je rješte to pa je rekao jele ovaj učenik možda ima on nekakvu potrebu ispunimo nekakvu potrebu da se to jele završi pa je pitao imamo ovaj je taj Mladić je li Ebu Mohamed, koji je vjerovatno bio malikijskog mezheba, je li, imao nekakav dug, pa moj šeh ispunio taj dug, vratio njegov dug tako je odpočelo. Uglavnom, dakle, pogledajte. Prenosi se, čini mi se od Ibn Svude, Ibn Abaza, da je imao ono imamu i stavio je pare tu u imamu. Krenuo na pijacu i stavio tu je li, pare. Nije, dakle, stavljao u džepo, već je, dakle, tu stavio pare, zamotao i otišao je, sjedio je s nekim ahbabom na pijaci Pio čaj, kahu, šta je pio, trebao da pogodi trgovinu, opipalo se nigdje para, nekom umeđu vremenu, a izvukalo. I šta bi svako od nas uradio tad, prokletnikva.